Deus galdetu gabe! deezagun herritxiki batin bizi garela Eman dezagun herri horretako auzo bateko bestak direla Eman dezagun iskanbilak egon direla ostatu baten atarian Eman dezagun iskanbil horietan gazte batek nabal bat atera duela Eman dezagun gertakaria uhengatik azken boladan herritarren artean zurrumurruak beldurra oldarkortasuna zabaldu direla Eta eman dezagun, herri horretan irrati libre bat sortu berri dela. Eta irrati horretako kideek gai honen inguruan informazioa bildu eta eztabaidatu nahi dutela. <totik> Ongi etorriak deus galdetu gabe saiora. orretarako herrikidea den Sarita gonbidatu dugu, psikologa komunitaria lanetan ibilia Eta Gaia Solasteko ere Mikel Ormazabal soziologoarekin egon gara eta bere iritzia jaso dugu. eskribatu dugun egoera izpide hartuz, gogoratu dezagun orain dela urte batzuk guardia zibilak egoera berdinean eta zerbituz kanpo gertakari berdintxu bat hausatu zuela. honetan jendearen erreakzioa ezberdina izan zen. Erritarrek ez diren holdartu. Osa, nik ikusten dutena pixko da, osa, jendearen erreakzioa izan da super difentia, ze... Kasuguntan izan da erritar normal bat, induna, eta bertzen izan zen guardia zibil bat. Guardia, guardia zibila do, autoritateak inai garen ikan, autoritatea eri, buruza, eri garen ikan solasin, edo zen autoritatea den mota. Oso, jendaren errakzioa da, ahitzez, ahitzez difentigua, di bez. dago, gizarte, gizarte barruan dago legitima, legi, legitimatua, autoritatek batzutan inbarra dutela indarkeria kintzerikusia duten, Sa, conducta, kez. E, gure ingurunean gertatzen den guztiari azalpena eta zergaitia bilatu nahi diogu ez? Eta e, zerbait ez ezaguna e, agertzen zaigunean e, edo ezagun gorgon gaituen zerbait e, aurkitzen dugunean e, gure ingurune horretan gure mekanismo propioak sortzen ditu eta horietako bada, urmurruaren bitartez shayesten alegintzen gerana, ez? Bueno, esan dut e, funtzio sozial bat betetzen duela, e, izan ere maize mezuotan e, aurkitzen dugunak ba gure interesak e, arriskuan e, jartzen dituelako, ez? Eta hau onartu ezin degun, ez? Alegia e, segurtasunez onartu ezin degunez mezua bera gehiago edatzen e, dugu hartu gabean. Beti ere mezuarren hedatzaile garela hogartu ogartu eta onartu gabe jaso eta zabaltzen dugun mezua zurmurrua denaren kontzientziarik ez bai dugu izaten, ez. E, eta ala, esklusioaren elementulen lehenabiakatzen dira zurmurru hauek, seintzudeekin injustiziak eta gatazka sozialak sortzen dituzten berproduzitu eta areagotu, ez. Ondorioz, bueno, eh planteatze sortzaile den e, aldagaia e, egoera konpontzeko aintzat ez hartzea ban akatsa litzateke. Eta seguruenik pertsona horrek edo gora hori sortu duen pertsona horrek beharko lukena eh precisamente koa da, ez? E, laguntza gehiago beharko luke aurkitzen ditugun erreakzioei dagokienean eta norbanako ari begiratzen mailan badio gu indibiduari E, reakzio nagusia eh ba, saiatzea izaten da, ez? E, horretarako, bueno, batetikan prebentzio neurriak edo hartzen a legentzen gera eta bestetikan eh hormak, eraikitzen ditugu, ez? Hormak eh bi bi zentzutan. bai e, fisikoak, baina baita simbolikoak ere bai, ba, ba, ba, bueno, e, eta bai batak eta besteak esan daiteke, ba, bueno, gure bizitzetako e, eta harremantzeko e, formak ba aldatu egiten lan Goitikan, goitikan bera ez Bueno, errakzio hori taldera ekartzen balin badugu, errakzio hori kolektibora e, ekartzen balin badugu hiru aukera posible e, jarri ditzaztegun mahi gainean Batetikan litzateke e, edo estatua kinatu eta erregutzen dugu segurtasun publikoa zigurtada ezan Orain arte egiten genuen bezala Edo ondorio sozial e, larriak e, E, bezain ziurra behak dituen erremedio kolektibo privatuak e, aurkitzen ditugu bai, alegiagurekabu ze maten diogu soluzio bidea e, edo nor berekabu ze maten diogu soluzio bidea aurrean daukagun egorari edo azkenik e, segurtasun behar bezala e, aurre egiten diogu eta sozietatetan ditugun gatazka garrantzitsuei aurrez aurre begiratuz eta hala segunenik, ba soluzio indarkeria kriminal, sistemiko eta ideologiko kulturalarekin e, amai, amaituko dugu, ez? Isan ere, eta asiran esan dudan bezala segurtasun eza, erabat loturik agertzen zaigulako soluzio biderik eman etzaien gatazketan sortzen diren indarkeriekin. indarkeriekin. Jendearen percepzioan zentratuz Gertakari bortitz bera, estatus maila ezberdin duten perretxonek burutzen badute, jendeak gertakaria ezberdin ikusiko duenaren arrisko egon daiteke. Indarkeria guztiak eh, kontestu ekonomiko eta soziokultural berean sortzen baldin badira ere, Indarkeria bakoitzak e, besteaz ezberdintzen dituen ez propioak e, ditu ez. E, indarkeria hori elkatzeko mota asko eta asko dago, nik onera gaurre iru du saika pena de carne ditut ez batetikan e, indarkeria kriminala egongo litzateke e, talde jakin batek edo norbanakoak e, garatu eta praktikatzen duena bigarrenik e, indarkeria sistemikoa egongo litzateke hau da sozietatearen funtzionatzeko modutik e, sortzen den indarkeria eta azkenik e, indarkeria ideologiko edo kulturala ez azkena uben bajo hegemonia politikoa eta ekonomikoa e, dutenak sostengatzen duten sostengatzen duten indarkia Keria, indarkeria litzateke. Horrelako pertsona batek egora sozialagatik iztan ditzaken diru laguntzak direla eta kritikatzen aditu dugu jendia. esango nuke seguruenik e, pertsona honen egoeren sortzailea oso lotuta dagoela bere beregoera sozioekonomikoarekin ez eta, eta planteatzea edo ustea izatea Egoera sozioekonomiko hori, okertuz edo zailduz e, irtenbidea eman alko zaiola, e, e, egoerari, bueno, sekulako, sekulako akatsa iruditzen zaitez, izan ere, e, aurkakoaren bitartez emendatu beharko genuke egoera guzti hori. Bueno, Neri hau e, entzunda, edo hau jakinda, e, burura tortzen zait e, pertsona migratuekin e, sortzen diren hainbat hain egoera, dela ere kitzen aurre iritzi eta estereotipoekin, baina baita zurrumurruen kontuarekin ere bai, ez. E, bueno, zurrumurruaren erakarpen faktore handiena edo e, sortzen duen dependentzia emozionala eta bere barreiatze gaitasuna da, ez. E, Mez zu labur eta bat izaten da askotan, eta ezagutza baten ondorio sortzen zaigun galdera edo arazo bati ematen dion erantzun azkarra da bere funtzio soziala edo zur murroaren funtzio soziala. Bueno, kasu honetan arriskutsua izango zen funtzio soziala, ez? Osa, klaro, gizartik kritikatzen du pila bat, gau, e, adibidez, gondagartzelan, eta teitzen da gartzelatik antabadu diru laguntza. Ja, eta ez du eskubidea izateko? Osa, ez du eskubidea izateko bere, bi, bere bizia? Osa, bine, eta adibidez, errek kritikatzen dena pila bat, da, txartzentzara gartzelan, eta mate izute jana, eta hori pagatzen dugu denen arti. Osa, hori ordaintzen da, denen, denen zer gibidez, ordaintzen da, e, zaitu, e, norbait bortxatu duna edo norbait hilduna, kartzela negotia. Ja, eta egiten dugu, guztain dugu hiltzen? Osa, eske, osea, zein da bertze soluzioa? Ta, bueno, aparte, osa, gaur egunin bizitzeko, bihar duzu diru minimo bat. Osa, bueno, ta kobratzen dena, da nahiko gukia, eh? osa, ez izu ematen bizit duin bat izateko, bueno, ez da urrunez. Osa, Eta hori ere, osea normali egiten dena da ematen da holko laguntza bat, bai kartzelan edo bai reformatorioetan egondako jendia ate itzen denikan ez du deus eta ez du a, ez du ez da apoio sozial bat. Orduan hasi barra da nonbaitikan. Eta nonbaitikan hasteko bihar duzu izan minimo bat. Pues bat errenta hartzeko edo, edo jateko, zertxas se ze, basusi, subia aspira ebatzi barduzu. Ya ja, izateko, ateko eta bazusi berriro barrenera. Eta berriro seituko dugu, claro, eskaimanten mantentzen dugu, espetxan dagoen jendia. Orduan ez dago soluziorikan. Ya so, bai, bai egon barra da, nere ustez? Bai egon barra da. Fondo sozial bat bezala laguntzen duna jende uneri. Eta bai badago adibidez, badaude asosazioa unitza egiten duten hori, eh? Eta bai, badaude e, piso da cogida zuegon altzarena hor, lortu arte lan bat eta behin lan baduzuka baduzunikan soldata bat permititzen dizuna joan bertzeleku bater du, horria ja, uzten duzu kas dekogi da, baina hori dena egiten da saagehiena egiten da asoziazion bidez. langabeziak, soldaten arteko, ezberrintasunak kontsumo kulturak parte izateko eduki beharranen sentsazioak garrantzi berezia dutela ez e, delitu azterzerakoan edo delituaren zerraititiak zer eta azterzerakoan ondorioz, politika publikoek haintzat hartu beharko lituzkete aldagai sozial, hauetan ematen diren ez egonkortasunaak segurunik egonkortasun hoiek egonkortzetikikan e, ekidinaalko direlako etorkizuneko delitu, delitu guzti horiek ez. Bueno, ez dute egiten eta hau ez dute egiten ez zahiako interesa, zen eh bestela dutelako antolatutakoant sozietatea, ez? E, eta datuak hori ematen dute aritzera, e, interesaldetarantzkoa da, interesada Garcielak betetzen jarraitzea izan ere, eta datu bakar ratematean Espainiaren estatua e, biztanleko delitu gutxien duen herrialdea da eta aldiz preso populazioa hondiena e, duena, ez? ikusi izan dugu segurtasun egoerek eskuin muturreko ideiak zabaltzen laguntzen dutela. Segurtasun eza eta sistemaren interesak lotzerik badago. Halako egoerak e interesatuki sortzen diren. Bueno, dut esango historiann zehar sortu ez direnik, Hor, beno badagoa dibideosu argi batez e, Mila bederatzen da Ogeita mabiko txailan enogeita zazpian e, Naziek reintzaka e, erre zutenean bueno, Ekin zahori e, komunistei egotsi zieten Gara horretan komunistak ziren e, Alemaiako sozietatean, ba, piskat ezogun kortasun Edo segurtasunaren e, ezaren e, Adierazle Eta, bueno, e, ekin zahori egin ez Ego eraz, edo situazio hori Provokatuz eta sortuz e, Segurtasuneza hori Areagotu egin zuten, eta hori izan zen E, ba, un, naziak e, botere instituzionalarara heltzeko pues eh ba, urrats garrantzitsuetako batez. ez. Hombre, e, beste gai batzuetara etorriz edo gertuagora etorriz, burrura tortzon zaidan atalen aipatu ditute zurmurruak. Horra, aurkitu ezak egu e, Maroto, gaztezko alkate hoiak ba migrazioen inguruan azkenengolegintzaldiko azken bola dan, pues hartu zituen hainbat diskurtso eta hainbat hainbat erabaki, ez? Bueno, hitz egitean bugunean violentziari buruz eta igual aurrerago sartu horretan ere bai, baina ematen du violentzia fisikoa soilik daukagula buruan, baina violentzia askotarikoa, askotarikoa izan daitekez, Eta kasu honetan, eh no, Maroto Marotovera arabiar jatorriko pertsona migratuak eh, diskriminatu zituenean eh, RGI-a zela eta eh, horrek sortu zuen segurtasun ez egoera alimalekoa izan zen, ez? Eh, segurtasun ez sentsazioa bat, talde batetikan, gazteiztaren artean baina gerojo puntuan jarri zituen segurtasun ez egoera eh, horren begipuntuan edo jarri zituen eh, komunitate kultural eta jatorrizko jakin bat, ez? Kasu honetan eh, Magrebiar edo, edo Arabiar eh, migratuek eh, osatu takoa. Orduan bai, eh, E, osagia da e, maiz e, provokatuak izaten direla, eskuñetik bereziki provokatuak izaten direla horrelako egoerak egora oiei etekin propioa bilatu alizateko eta provokatuak ez baldin badira ere hasieran esan dudan bezala magnifikatu egiten dira edo edo beharko luketena bainoen bozgora handiagoak jartzen dizkiogu azkenan efektua berdina delako ez eta nola ez guztiorrek interes politiko bati e, erantzuten dio hasieran esan dudan bezala segurta asuna eh, hauzi politikoa den neurrian Eztakit oza sea, eztakit erran segurtasuneza politikoak ibultzatu adagola, alde batetan baino interes politikoa adagola mantent, eskuin muturreko ideak mantintzen bai Osa, zazkenin zuk, klaro, zuk ite malena ditutzu bertze politika sozialak, edo bertze, mo, osa, sistema, bertze modu batean, malena zegoen, pero horraigara sartzen sistema kapitalista guziakin, egongo hain bertze segurtasuneza. Orduan, kapitalismoa mantentzeko, bai behar dagon segurtasuneza puntu bat, zeba horrela jendia hasten da babesten beria bakarrikan, eta hitzen da, eskuin muturreko ideak eta jendiak baloratzen ditu. E, alarma eta alarmak izten ditu dute, e, segurtasun ezaren inguruan, e, lege diago gortzeko haitzakia bezala erabiltzen dituzte, eta gaur egun bueno, e, doa aurki Frankismonti gogorrena den e, kodigo penal e, berritu bat edukiko dugu, ez? E, moza legea edo e, izena duena. razkotan gehienetan ez esaateharren esponentzialkiasi da segurtasun esaren fenomeno hauez. E, bereziki segurtasunaren bermatzaietzat estatua izan dugulako orain artean eta eremu honetan badago estatua egin duenaren halako e, sentimendudo edo uste oso zabaldu bat, ez eh onigaituko oniokenik e, bueno, azkenengo markadetan gure sozietatetan bizi dugun eh ziurgabetasun, e, insegurtate, segurtasunez e, erabatekoa eta oso hedatua, ez? Ez duenik soilik eh delikuentziaren e, gaia ikuitzen baizik eta sumunuke gure bizitzetako eremu guztietan, ez? eremu guzti hori prekari ezatu diren momentutik aurrera ziurgabetasunak hartu hartu gaitu, bai lan eremuan, bai eh harremanetan, bai e, bestelakoetan eta nik uste honek ere e, eragintzuzena daukala, gaur egun ze, ez segurtasun ezaren inguruan daukagun e, pertzeptzioan. Bueno, e, hau esan da eta delituei eiburutzea hitz egiten e, ari geralan, bueno, gungo soztetateetan ez da bat badago e, litzatekena, bueno, alde batetikan ea egiaz, Azten e, ote den e, edabideke adierazten duten moduan eta interes e, politiko batzuek baliatzen e, dutenez ez segurtasun ez hau Edo bestetikan e, azten ote den precisamente interes politiko hauek e, sustatzen dutelako segurtasuneza ez? E, Bata edo bestea izan e, segurtasuneza hauzi politikoa dela argi dago e, Segurtasuna bera askatasuna esaten diogun horren e, barne elementu nagusietako bat e, delako ez Erreformatorio batean egondakoa omenda gazte hau. Baina zalantzak ditugu zein puntutaino gaur egungo erreformatorioek gazteak gizarteratze errazten duten ala ez. Agian bertzelako metodo programarik egon daiteke. Hasteko, neure ustez reformaatorio baten behar egotia ja ari gara zerba egiten gaizki gizarte mailan. Erraztu, Ez, nire ustez e, reformatoria unizten badaude langilik nahi dutela gauz aldatu eta egiten dutela ongi. Baina azkenin, bali, bali matxuzun, zaket. berreun aur, eta lau laulangile, pos, bakoitzakin egiten alduzun lana, da eskasa. Horain, eta erotageio era unten da ere haunitze, akogida familiak adibidez. Eta hori bai dago, benpin Euskadi mailan... Nafarroan ez dakit, baina Euskadi mailan bai dago bastante ongi montatua eta itentzaio apoio haunitz eh, akogida familia izan barri henei, itentzaio prestaketa bat ba, e, pasatze dituzte proveak haber de, idonei da adoptatu bezala, baina ezin dituzte adoptatu Ordun hori horrek bai, bai, bai laguntzen du aurbatek e, bukatzen altzuna, gero edozin o sin delito cometitzen, bai, igual es cometitzeko. Ta horratikan era debia euskaudi maiaren reformatorioan asuntua da bastante. Bai, claro, e, izateko sea, soluziuk, bai, o sea, ta sobretodo gastaruari buruz begira, zara itzes moldeablego bezala, es? Zur reportera dena, eta hor, o sea, bertse soluzioak aigoten aldire. Implantatu izana quedo Implantatu izanak edo egotiar realitatean, pos, nahiko gutxi. Gutxi edo, adibidez, badaude asoziatuak egiten dutena lan horrekin. Osa, adibidez, bueno, niego nintzen praktiketan horrein dela irurte. Eh? Leku batean, egiten zuten lan, e, trastorno, osa, e, a, a, a, a ber, adolescentes infraktores, baina trastorno mentalak zutenakin eta orduan horre solasten da balema duzu trastorno mental bat ez, ez zaudela ez zuzula ikusten errealitatea batzutan oza, zure gaitasungu ziekin orduan hor lantzen da bai trastorno mentala erreformatoren zauden bitartean eta gero ematzen zaie soluzio alternatiboak ateratzeko hortikan baina ere zaia baino badaude soluzioak edo gongo dire etorkezunen. izango nuke bueno, eh, galdetu ezkero eh, ea reformatorioek gendea gizarteratzen errazten duten. Ba, segurtasuna kontzeptu politikoa den bezala, e, zigorra taktika politikoa izan dela beti betidanik ez eta zigorrori gauzatzeko e, instituzioek kudeatu behar duten diziplina botere bat sortzen da kasualitatez, e, aurten betetzen dira berrogei urte, Michel Foucault e, e, bueno, vigilarrik astigar liburuan e, idatzi zuenetikan, berrogei urte eta, eta nik uste liburuera bat gomendagarria dela e, boterearen funtzionamendua ulertu, ulertu aliz Eta zehatzago, ba, reformatorioa bezalako instituzioen funtzionamendua eta zergaitia ulertzeko, ez? Bueno labur esan da ez aina antzina ez aina aspaldi e, borreroak plazaren erdian eta jende aurrean nintzen zuen zigortua, sufremendua gerian jarri eta zigorrak eredugarri izan barzuelako guztien begietara ez. Oinaaz eta tomentuen erakustaldi bate izaten zen eta maiz herritu politikoa ere bilakatu bilakatua zegoen. Gerora botereak e, taktika aldatu zuen arresiak eraiki eta hormenatzean eskutatu zituen zigortuak. Hala e, norbanako zan eta erabilgarriak sortzeko helburuarekin ha eta emedetszigarren mennden artean banakoak zatikatu neurtu kontrolatu eta zuzenduko zikuen prozedura multzo bat garatzen hasi e, zen boterea bera ez. Bueno esaten da mendearekin libertateak sortu zirela, baina ustezko askatasun honek edo ustezko askatasunak dizizilinanasko sozietatea du ongarri, ez ongarri zorupesakon eta sendoa ospitale, eskola eta fabriketan pertsonen anistasun aspiratu eta beren alera maneiatzen da, estatuak eta industria kapitalistak ondo dizupilinaturiko jende soziala behar zuen eta honela gorputzak menperatzeko ezarriko ziren eta ezarriko dira zela eta azpilana eta edo, edo maiak eta bera, eta nik uste garrantzitsuen eta da, gizartea, gizartean kontzeptua eskolan elizan fabrikan asiloan eta antzeko instituzioetan ikasibarreko jakintza dela, eta lako erakundeetan, erligio kristauan landutako botere teknologia bera aplikatu izan da, orduztik, kontzientzial guztidun batek, gorpuz guztia kontrolatzen ditu zaintza absolutu eta zentralizatu baten bidez, ez? Aipatuitut instituzioak eta instituzio hauen barruan e, reformatorioak ere bai e, kokatzen dira, ez? Bueno, e, hau esan da, e, Zerrotenen eh bat, toriobata, bueno, reforma toriobata azkenean e, eta gaur egun bereziki eh Gartzela bada, Adin chikikoentzako Gartzela bat eta kasi-kasi esan daiteke laboratorio sozial funtzio bat ere betetzen dutelako sistemak berak experimentatzen duela kolaborategia huetan e, gartzeletan etorkizunan erabiliko dituen e, teknikak ez eta teknika hoien jasoleak e, behin elduak direnean justo izango dira E, beraiekin frogak egin diren gazte hauek ez e, gazte hauen e, bizi trajektoria reformatoriotik egartzelea jutea e, bueno, elkarrezketa guztian zerra ipatu ditu un aldagai sozioekonomiko eta sozio kulturalak ez ezitugun bitartean oso natural eta normala izango delako ez. E, karo, hauen maten da aurretiaz e, kriminalizazio prozesu oso bat martxan jartzen delako e, eta prozesu guzti guztiau Bueno, Amaitu zen edo, lei de responsabilidades penales del menor Del e, bimila garen urteko e, lei e, de responsabilidades penal del menor e, horretan ez? E, bueno, Centros de menores hitzaipatzen zen lehenen aldiz e, lege horretan e, Gerorak akotxetartan korreksiones edukativas edo Deitu izan zaiona Eta esan behar da, bueno, adin txikikoen e, zentru hauek edo erreformatu, erreformatu orio hauek eh bueno, gartzela normaleek bezalako aislamentu eta inkomunikazio e, eguneak baditzutela, eh helduen gartzeletan gertatzen den bezala, eh eta agraduen araberakoa izaten da, eh erregimenaren eh banaketa ere hortze dago division arabera eta esangabe dijoa gartzela helduen gartzelak esaten diegun horietan bezala, ba, bueno, populazioz e, preso populazioz e, gainezka ganezka daudela zen truawek eta gainera eh asistentzia sozial eta osasunekoa ba, ba bueno malgarria tamalgarria, tamalgarria delas e, agian badago aldaera bat gaur egungo estatu espainarreko gartzelekin eta dan E, gartzela, kartzela helduen kartzeletan edoiko kartzeletan privatizazio prozesua duela gutxi martxan jarri baldin bada ere adin chikiko kartzeletan erreformatorioetan e, gestio pribatua aspaldidanikoa dela ez horrek sortzen dituen zailtasun zailtasun guztiekin Beraz ez, eh, Gartzelanen froga edo laboratori, bestel laborategi besterik ez dira eta Gartzelak soluzio hibriderik ematen ez duen bezala, eh, horrelako zentroek ere ez dute, ez dute ematen, ez? Bela gutxi iluzio urtubia ditu genuen erraten, kartzela ez da ona inorentzako. Ez da zure txairik ahondienaren ere. Kartzelak gizarteratze funtzioa bete baino, zigortzeko modu bat bertzerik ez direla pentsarazten digu honek. Mira, teorian eta konstituzio espainolari jarraituz, kartzelaren funtzioa da, reinsertzua, ez, gizarteratzea. Eta, bueno, kartxeletan zuk bat duzu kartel bat, jartzen duna e, segun la konstitución española, artikulo tal, el objetibo, ez la reinsertzion sozial. Errealitatean zaila da. Eta bai da, gizarta lasai mantentzeko modu bat bezala. Osa, azkenean zuk e, kometitzeu zu delito bat edo zara edo gizarta konsideratzen dizu arazo bat, zeiten dugu zurekin, fun, kanpora, fuera. Eta non, Pox, kartzel beten sartzeizugu laupareten arten, eta listo. Orduan, bai, klaro, bere funtzioa betetzia, beteko dugu, pertsona batzutan, bai, lortzen dute erorrein zertzio normal bat, eta ere, dependa unitz ze delito tipu induzun, e zerrekerak dizun egitia, ez da berdina dibidez, horrekin, norbait bortsatzen duna, edo edo drogo, e, droga menpeta esun duen batek ebastia bast, e horrazkenin problema ez da ebasten duen baizik eta badula droga men, menpeta esun Orduan Hori soluzionatuta lortzen alduzu gero ez kometitza delitu goeio. Baina bere funtzioa edo teorian bere funtzioa de, betetzia ez ez egin. Edo euneko laroita marreko kasutan ez du egin. Horduan ez da Benpin, ez da, ez da, fun, oxa, ez da sistema efektibo bat egiteko. Zigortzeko baino gehiunik bai, errango nuke bihurtu dela, gizartea, beste gizartea, oxa, geldi kanpoan gilditzen den gizartea, lasai egotzeko egotok modu bat bezala. Oxa, ja, jendia bizitzeko lasai, zukiten duzula delitu bat, sartzen dizugu hemen, eta eta zau artean. Eta listo. Eta kartzelak bere funtzioa betetzen duen edo arazo bat erritik entzeko modu bat besterik ez den? Bueno, nik uste, e... aipatu dugula, e... elkartzketa guztian zehar, baina nesango nuke gartzelak, ez, ez du osa gartzelak bai, hobeto esan da, bai, bere funtzioa betetzen du e, eta gartzela bera e, arazo bat erritik modu bat, baino askoz gehiago da, ez? E, lehen esan dudan bezala e, zigorra taktika politikoa izan da, e, Ammeret garren mendetikan aurrera e, gartzela bilakatu zen boterearen zigor e, taktika horretan elementu, elementu nagusi eta ondorioz, beno botere dozenen botere sostengatzeko elementu da. Ezo ondorioz,, bueno, e, betetzen duen funtzioa horixe da eta ez eta ez besterik. E, Bueno, badago kontzeptu bat hor, e, Pedro Oliver e, Gaztela Mantxako Unibertsitateko historia irakasleak erabiltzen duena, eta da, gartzelak e, irabazi gaitula ez? Gartzelak irabazigaitu, e, zigorraren kultura oso edatuta dagolako gure, gure sozietate e, hauetan. Ez dugu nahi, ez dugu kartzelik nahi, baina behar dugula heldu gara eta okerra dena, ez? E, segurenik e, alternatibarik ez daukala pentsatzera ere e, iritsi gera. Bueno... E, hin baino gehiagotan aipatu dute e, adibide hau eta gogoan dut beno Iunean e, makume bat e, hil zuen pertsona gartzela zigorrera kondenatu zutenean, e, kondena okraz baldmanago zorzi urtekoa jarri zioten eta e, irunean, gure inguruko jendearen e, artean e, aditzen zen esaldi esaldi nagusia edo zen zortzi e, urte beharrean, e, hogei, hogei urteko gartxela zigorra jarri barziotela, ez? Bueno, gu ere, ohartu gabe gartxelari bere funtzioa ematen diogu eta hau litzateke froga bat ere adierazteko gartxelak irabazi gaitula, ez? Ez dugulako, benetan, eindarri jartzen gartxelak edukitzazken edukitzazken e, alternatibetan. Bueno, hau esan da, e, gustatuko litzatake gehitzea, ia e, maitzen azteko, errealitate e, oso txarre izan gatik ere, eta maiz, e, ba ez mugikorra denaren usteak eh, hartzen garen digu gaitxuen arren, eh, ezin dugula astu eh, gartzelanena edo gartzela bera eh, denboraren bitartez eta pertsonek eh, raikitako eh, realitate badela eze realitate sozial bat eta ondorioz, eh, bai denborak eta bai pertsonak eh, eraldatu dezaketena, orduan gure dago eta eh, eraldaketa hori ematea bueno, ze alternatibak dituen eh, gartzelan, egia ez da gaibat bereziki sozializatua dagona, e, lan ezberriak badaude eta alternatiba eta aukeraz berriak mai gainetan jarri dira eta segurenik e, gehiago erantzuten diote zeinbeste Estatu espainarra izan daitekeen bezalako Estatu Erraldoi bati, baina bai gurea bezalako komunitate txiki bati ez edo gurea bezala komunitate txikitan e, eraikia eta osoatua dagoen e, komunitate e, komunitate honi. Bueno, pues e, batzuk ea ipatzearen e, denmagun gaur egun despenalizatua izatuko balira kontsumoa eta trafiko txikiaren delituak e, bueno, gaur egungo preso populazioaren eguneko berrogei eta eguneko irurogei artean kaleratua e, izango zen ez? E, areta gehiago, gartzele aratzea edo askatasunaz e, ez gaitzea soik aplikatuko balitz e, pertsonen aurka egindako edo pertsonen aurka egiten ez diren e, delituetan, ba populazio horren uneko 85,6 eh kaleanegon litzateke, ez? Alegia, egaur dugunarekin alboratuta, ba uneko 144 koma, populazioa edukiko edukiko genuke. Horrek suposatzen du segurenik e, Estatu Espainiarrean dauden gartzelen e, uneko 80-ra kasi, ba, ba ez lukela, e, inolako e, iñolako eh edukiko, ez? E, san dudan ez e, estatuetan ez hainbeste baina baina bestelako komunitate txikiagoetan alternativa egon badaude E, justizia kolektiboaren izan daiteken bezala mojauk erretxerbetan Kanadan eta eta Kebeken edo, e, bueno, sententzia zirkularra edo esaten zaiona eta, eta, eta tribu edo kolektibo txiki ere erabiltzen duten ez? E, azkenean, bueno, bada lako mediazio mediazio e, prozesu bat, zenetan e, kaltetuak, kalte egin duenak eta komunitatea momentu horretan e, ba, homenotu zentzen duten e, lagunen artean, adostasun bat eta araia e, e, iristeko aukerak ematen diren, ez? Ebitatuz, ba, bestelako zigorrak, ebitatu ald, alden e, momentuan gutxien ez, ez? Bueno, aukera izan nuenik e, azaroan e, politika sozialeko ama zazkigarren biltzaran parte hartzeko gazteizen, eta bertan gombidatua egon zen e, Madrilgo epaile bat, e, zeinak berak ere bai bere lanean mediazio saialakera batzuk eginak zituen, ez? Eta berak azaldutakoaren arabera, e, argi gelditzen zen, baiet egon daitezkela, beste bide batzuk gartzela bera hainbeste ez erabilia lizateko. Kontua da, eta berri dio tasieran esan dudan bezala, e, gartzelak gaitu ez dugu maite, baina behar dugula sinistera eldugera, eta bain hori hori emanda, edo sinismen hori emanda gartzela zertarako erabiltzen dugu. Horduan, bueno, nik e, deseraiki bar dugula logika, logika guztiori, eta deseraikuntza horretan segurenik aurkituko ditu gartzelak eduki itzazken, mila eta bat alternatibak gurea bezalako komunitatek txiki baten. Mira, jendiak normalin bai mantentzen du itxaropena. Pero, errealitatean gertatzen dena unistan ere da kartzelan denbora haunitzera unkidun jendiak bueno, kado claro, zu, zu bali maduzu, kondena bat amarrurtekoa, amarrurtetan gizarta aldatzen da pilo bat orduan, klaro ez dakizun manejatzen eta bukatzen dute berriro kartzelan abudo, haunitzek oza ez denak, ere dependitzendo haunitz, e, zuk duzu e, red soziala red soziala ekin. Ez da berdina, izan preso bat ez duzuna bisitarikan, edo bai, baduzuna bizita, bai baduzula, bat duzuna bisita, bai bat duzuna familibat mantzeizuna apoio bat bezala kanpun lagunak, edo bueno, berdin zaiz zer. Beno, izan kampoko zerbait. Gero ere, bueno, benpin, bai, Espainia maian, Espainia maian badaude, e, kartzel barre, barrenin, badaude programak eta eta badaude, eta badaude Adiz, e, Eus, Euskal Herri mailan badaude kartzelak bada dute modulo de respeto da itzen zaiona. Eta hor dagoen jendia manejatzen direre gehiago e, presuen artean, nola e, beraien harremanetan eta mantentzen da errespetu errespetu base bat benpin. Eta hor dagoen jendia itxaropena itzez gehiago ere. Osa, ateitzin, lortzen aldi, bueno, badago jendaunitz ere, adbez ikasten duna kartzela barrenin, orduan, hor ere, klar, baten dire, jendia dena motivatua, edo dena proaktibua benpin, Kau, lehenengo tapan, beti pasatzen duzu gaizki eta adaptatzen zara baino, hori Bain, lortuta, adbez, jendaunitzek etzikunaki... Estudioak ikasketak eta ikasten duna hor, orduan igual ate, ateitzen alda ikasketa batzukin edo ateitzen alda e kurso ezberdinak eginta eta ordun horrek bai motibatzen dio de ah bueno gero ateitzeno izenekan iteral dutulan on honetaz edo benpi mantentzen du motivazio bat Badago bertseiendia pues ez eztuna ez da icharopena unit beti badago ere beldurra de nola lortu ber lan bat agertzen zait paperetan, egon nahi zela kartzelan, ta inorrekeztia kontratatu bar. Eh. estatuaz baino duguaintzat hartzen eh arazoaren konponbide bezala e, bi aukera gelditzen zaizkigu, ez? Erantzun kisun comunitario edo edo colectivoanena eta horren barruan eh aipatutako bide ja alegia nork bere kabuz ze arazuari soluzio bidea bilatzea baina nor badago arriskua eta beti egonda ojo porrojo diente por diente logikar e, baitan e, funtzionatzen e, amaitzekoa beste al izateke zergaitiei erreparatzea, ez edo, edo gutxenen suri azpimarratzen e, alegindu naiz segurunik e, ez e, ziurtasun oso esan dezak delako e, delitua sortu duten egoera berezi hauek segurtasunezeko egoera berezi sortzen dituzten zergaitiei erreparatzen balin badiegu Zergaitzi horiek kemendatuz arazo eta soluzio bidea e, aurkituko diogulako e, aurrean daukagun egoera hori. Gaia komplikatua izanik ere saionetan puntu batzuen inguruan argia paratzen saiatu gara. Zer pentsatu eman diguten bertzae bat kontu agertu zaizkigu ere. Oroak ondoriozta dezakegu arazoa ez dagoela gertakari berean. Arazoa unititzez sakonagoa da. Bertan bertze hainbat gai gurutatzen baitira. Gistehartaren antolaketa soziala botere hegemonikoaren interesak arazo soziala konfonttzeko moduak, Eta bertseri gabe bukatzeko eskerrak emangoen bidatuei euren ideia gurekin partekatzeagatik eta eskerrak zuri entzulis entzule saioen jarraitzeagatik urrengoan gai berri batekin eta gonbidatu berrieekin itzuliko gara bitartean ongi segi aio Deus galdetu gabe